قابل توجوه ده زا اي ويا اختصاص مراده یو لفظ د امر دي ولا معنا د امرنا الک توجوه کی جی مولانا یو لفظ د امر یو معنا د امرنا صيغه د مانا دامر اوچوب ده مانا دامر سده اوچوب ده ٹک شوا دا یاو خبر آیا دا که گوره خواه یاو سو بلا چه لفظ خواه چی با پوری لفظ خواه چی با پوری مانا پوری درسته مات لفظ خواه د دې لفظ نه د قیاو معنا په فهمي کې بلا نا. لفظ خاص په پښاپوري معنا پوري یعنی د دې لفظ نه د یاو معنا په فهمي کې بلا معنا تینا نه فهمي زين تابع وو دا معنا خاص په دې لفظ پوري دا معنا د دې لفظ نه فهمي کې د بل لفظ نا؟ نا. نا. نا. ولګي کنا ها. دا معنا خاصه لفظ پوری ان دا معنا د یو لفظ نه فاهومي کې د بلنه په دې دوه تا بیرنه پوسوي نو ورته پوسوي تخيرات تاسو پوی دین بیا تاسو تاسو ترادب پی نه ترادب څه شکن لفظونه او مانای سی یوه لکه قغود و جلوسو مانای سدا ناستا شکتا کنا تحریر او کتابت او ترقیم او مانای سلی لیکل شل الفاظ دیری او مانای یوهوی دیتا تو وی تراتو شل لفظ دیبی مانا دیر ای دیتا تو وی اشتراک Для لفظی و عبی مانی ری سوی چه لفظ یو دیو مانی ری سوی دیر دیر دیتا سوی پہنچه رکموشتارک دیتا نو تاے بستی گانو چه لفظ یو دیو مانی ری سوی دیر دیر دیتا سوی دیر آد امر مانا وجوب دی ده امر مانا وجوب په طریقه دا او په طریقه دا نفله اشتراک او په طریقه دا دا مطلب نفله چې دا اشتراک صرف د یو بل لفظ نه دا اوجوب دا اوجوب صرف دې امر سره بل څوک شریکو بل لفظ امر دې امر صيغه ده جاء نامر د دین او وجوب په هغې کې نمازینه د مظاهره نه د فعل د نبی عليه السلام نه د دین سره په فهمي کې وجوبه نه فهمي دا نه په تششو خاص په دې چا پوي لا پس پوري او شوي کنا را مانا خواست شو با دی؟ لفظ پوری که بل نا نفی دی چاشوه؟ حالا گوری خود و گوری غلط نشی خواه نفی دی چاشوه؟ ترادو که بل شریک نه نده نفی دی چاشوه ترادو شوه چک شوه؟ مم. ها؟ جویم دیم لفظ دی امرنا جویم دیم لفظ امرنا سرب داية ومعنى فهميكي بلنا سرب داية ومعنى فهميكي تي عجوب زي نا اباحة نا ندب نا توقف بلنا بل داية ومعنى تي دانا في تجاو لكا معنى بل شريكة وستم فوانا شكويني دا معنى دا امر صرف د دې یو لفظ نه فهميږي د بل لفظ نه نه فهميږي دا څه شو وای ګانو خدای به دې نه نفید تر د دې د امر صرف دا یو معنا فهميږي بل معنا نه نه فهميږي نفید تاسو دا به دې ګانو ځان کوی خوښوي دا ماتین چې متن ویل دی دنه دا غودا وی معلومیږي هم نفي د ترادف هم نفي د اشتراک خوښوي دا لازم متن تکموایا ويختص مراده بصيغه او خاص زمانه د دې امر پدې لپس پوری یعنی د بل لفظ نه نهفهمیږي موږ دې چا کوه مره وو استراضنه وَيَقْتَصُّ مُرَادُهُ خاص طمعناد دي امر بي صيغه تن پر د امر پوری یعنی صرف د امر نه فهميږي د بل لفظ نه نه فهميږي نو څه شو نه بي د ترا لفظ کې بل شريکو ضد معنا کوم دا با داخل په مفصور کا با داخيل په شا کا اولټه معنا و اقتصو مرادوو بی سیغتن او دا سیغه خاصتا پا دی مانا پوری دا سیغه دا امر خاصه پا دی مانا پوری دا دی سیغه دا امر نه صرف دا یو عجوب فهمی بل سو نا بل امانا نا او نا فیدی چا شو پور پرنو شوی دا دی یو لپذنا من دوار داوی راو یستلی يوم با داخل په مخصور کا او بیا بیام داخل په مخصور علیه کا یا با داخل په مختص یا با داخل په مختص به څه معنی دی او یختص مراده خاص طمانه د دو بصیغه تن فلسیری پوری پوری پوری طریق وکړه پسری مطلب داشو که دا معنی صرف دا دیسی نه نفاهمی د دا باللفظ نفاهمی گی نا نفی دا تران او دیو معنی دا سیغه خاص په دی مانا پو ری دا سیغ خاص تپا پورې نو پو ری نا دی سیغی ندائی و معنی فاهمی گی بلا نا نفی دا تیش دی را تیش دوان جوارا داوی تین معلومی شک دا لازمتن تک ہے وی بسیغتن لازم لازمه لازمه تاسره لازمه للمراد لازمه لل کردین <تصفح> مراد لازم مساوی والی منطق ته زولک لازم څه شي مساوی چې د باندې زمو د لازم په منطق مساوات څه شي لاکه انسان او د ناقد په منطق څه وی مساوات د چیرته انسانیل تبا ناقد کې چیرته ناقد کې اثره انسانی چرتہ صيغه الزموجوبيه چرتہ وجوب يلتبه صيغه لازمي مساوي نشو لازمي څه شو څه تاوي لازمي ان شاء الله مساوي صحیح وګانا چرتہ لازمي التمرزومي چرتہ مرزومي يلت لازم نو صيغه لازم ما د مراد څرړه صيغه دغه لازمه دونه وجوب سره د چرته صيغه یلته به وجوبي د چرته وجوبي یلته به صحیح وکړه مستواه اومنفي د ترادف را له اومنفي د اشتراک په یو ځل د لازمي مساوي دي لازم است چې مساوي نو نفي اشتراک او نفي د مساوات بیا د بل راه لځ ځل شو یعنو سمراض په صيغه د لازمتین کې اشتراک دو م او لازم تن کی چې لازم مصایو اغسپنوبیا مفیدم تا طرا دو قنو بینی اشتراک په یو ځل تشکره لئن چې چرته معنی التبا لفظ چې چرته لفظ دی التبا معنی کو او که لازم عام و ali وایي کې بلګه مساله وی سمي مساله چې صيغه لازم ازه د مراد سره لازم عام شو او ملزوم شو خاصو چې څرطه چې کمونو وجوب نو التبه امر وي التبه امر خدا زرو نه چې څرطه امر نو التری سي وجوبي بیا نفي لري یو شي زرا دي دبلو چې لازمي عام والی نفي یو را دي دبلو خو شوي دا د مراجعه علم دي تا تقبل علم دلته کې مراجعه ښاره کو چې سي اواز چې کمونو فقې کو ناټور مولا مالم منطق مرضی مال المعانی مرضی ز د بابا نیم پوېګم چې دا مخصور ده که مخصوص علیه دا په قص پر پوېګم په لازم پوېګم چې لازم مساویده کلازم یا خص ته مونږه لمر تکم خرافه ولې ده دا سوروک لکان نه دی تر دې لږ ځای کې ملاجیون د خلل بړاس استللې نه کبس بالکل ويخص مراد اعلانې عبارت ملاجیون کار څنګه طریقې سره وک تاسو زما په خبرو کې شوګنا یال الله توبہ ډیره خویلګان ډیره او دا تفصیلیزه یلی تفصیل کې څرګ تاسو کوم دې را دي ډیره ګران فانټان دې شي بيان الامر خاصا دا بيان د دلیل د دې خبرې چې دا, دا امر خاص دی یعنی يختص مراد الامر خاصه معنا د امر چې وجود دي په صيغه لازمه للمراد و داستی غیش اغلا زنده دمان امورات سرم و الغرز امین هو بیان الاختصاص من الجانبین مقصود د ده عبارت بیان د اختصاص د دواړو دو طرفون ما و چه طرفون نا؟ ای لا یکون الامرو الا لیلوجوب امر نی مگر چالی حجوب لی و لایز الوجوب الا من الامر او نه ثابتی که ده حجوب مگر د چانا نه امر نا دون الفیل و یکون نفین لیل اشتراکی شیبا نفی چې کمونه د اشتراک او ترادد جوړو وذلک به ان يقال او د دې طریقه دا ده د دې طریقه و ما خو سره بوي کنه چې نفی د اشتراک او ترادد جوړو کنه دا داوه شو چې ثابتای به ان يقال ان دخول البایه هنا على المختص دا یې ذمه معنا اول کړی دا چې د باب مختص داخله دا باب چې داخله صحیح ده کنه دا صيغه خاصه به چا پوری معنا پوری دا چېغه خاصته په مراد پوری کوچو پوری ساده خاصتا صحیح وګورم نو دا چېغه خاصته په هجو پوری نو د دې سیغې نه فل څه نه فهميږي صرف وجود ته سګي فهميږي بل معنا تینا نه فهميږي نه د اشتراک په کړه علی المختص على طريقه قول مخصص فلانا به ذکر لقد قلت دا ذکر خاص ته په پلان کې پوری دا نه دا پلان کې خاص ته بچا په ذکر پوری فتکونو سیغتو مختصتا نو دا سیغاو لفظ دا امر دا دي دي و خاشی بوجوب پوری گور بنشی ایباهت او ندبلان و هازا نفیو الاشتراک دا نفی دیچاشوه و یکونو مانا قولی هی لازمتا ای این نسیغت لازمتو للمراد دا سیغت کمدنو لازم دا دا معنی سران ولا تن فکوانو بالقل تینو جدا کی دا سیغت دا, دا معنی نجدا کی دا نشي ولا یکونو المراد مفهوم من غیر سیا او نہ مانع چې دا پان په همشي من غیر استغیال او د استغیال د بل شنانه یعنی د بل لفظ نه فهمیدلې نشي نو په دې چا کو قرارداد نه پیو ترادو او دا چې بعد داخله بتا شو ولا قلق حاصل و خیر د بعد داخله په مختص شو نو په دې اشتراک او لازمه تون للمراض کی نفی د چا شو ترادو نو اومده به اشتراک را لقمده بي ترادو او دوی متوجي ان البا داخلتون على مختص بیهی دا با داخله پا مختص بیهی دا لکه چی دا ام قامین ده ده چی دا با پا چا داخل شوی نا آقا مختص بیهی بی وی بی یک بی. تصود اختصاص پسیلکی چی بارا شي دا چی کم مدخول دباوی نا دا, بی دا مختص بیهی بی وی بی. پا دا پوری شیسوی بی خاص بیه ایلایو پا محاز المراد نفا هم کی گی دا مانا مراد غیر صیغه تی ایلاو د صیغه نا یعنی دا پهل دا پهل دا نبی علی السلام نن نه پام کی فیاکونو هو نفن لترادد ادا باندې د جاشي ترادد په شی چې دا با داخله په مختصبه شنو مطلب بد شي چې دا لفظ خاصه په چا پوری بدی معنا پوری بدی څه پوری تد دې لفظ نه بل معنا فهمیدلې هیڅ صحیح وکړه دا معنا د بل لفظ نه فهمیدلې نو نبی د ترادد یعنی دا د امر نه متانا او د فعل د نبی عليه السلام نه د بل ځانه فهمیدلې فيكون نفا للتردد ثم قوله لازمه د لازمه تون ټکه اوس دی کی توجیه کی ان فملال اللازم العام که حمل کړی شي په لازمه عام باندې فيكون هو ايضا نفا للتردد دا به نفي د ترادد شي لريال المرذومه لا يوجد بدون اللازم دا موجود نه موجود کیږي بدون اللازم ادی که بدی تو جی معلوم نشو نه پیږه جا دې اشتراک بلکي مختصبي هي باندې چې با داخله بچاشو مختصبي شو نو البته کم چې کوم نه پیږه ترادوف شو او پلازمه تل لبرات کوم نه پیږه چا شو ترادوف شو نو نه پیږه ترادوف دوزلې شو راله او نه پیږه اشتراک را البته او چالو کا چې لازمه النوال لازمي مساوي لازمي څه شي مساوي فایم بغینو مناسبه د ایوه مل لازم على اللازم المساوی چې حمل لکړ شي لازم په لازمه مساوی ای لا يوجد المراد نو موجود کیږي د معنا بدون استیغا ولا سیغه بدون المراد او نو سیغه بغیر د معنا نه فقط په هی محل ایذن د لازمه تکنه دواړه معلوم شو قوم نه بده ترادف قوم نه بده اشتراک نو بده ترادف دوزه لشو نه اشتراک یا فاهمه هیل از این نمالوم و شفه دخواه که نفید ترادوب و ده اشتراک دوارو کنایتان پتا خونتا که سم مصر را حبی ذالکا بیا صفاویل نفید ترادوب قطدن اول نفید ترادوب که بیا نفید اشتراک که جدا جدا حت تالا کونو لفیلو موجی بنده